замыслив пилоты вмикали моторы, и над лесом загоркотило как-то по-ридному, небо то была улюблена песня. Четыре літаки похитывали крылами, а в ухах еще лунали и лунали слова. Привет, ребята! А вас помнят, а вас знают смерть немецким окупантам. Все это стало за якихось п'ять хвилин гуркіт літаки уже стих, можливо, вони знову вимкнули двигуни і летіли, мов, планери над самі сінькими головами німецьких зенітників. Можливо, були вже далеченько. Хлопці заходились розпотрошувати лантухи, бійці танцювали, мов, первісні люди навколо вогнищ, все, що просили ми в радіограмах, нам прислали. І набої в коробках синкового заліза, і гранати, і міни, і радіобатареї, і рулони для шифрування телеграм, і дюжину пар чобіт, і цукор, і сіль, і сухарі, і бенти, і медикаменти, і тютюн, і навіть листи від матерів, братів, дружин. А мені листа від зіни. «Ви що, очманіли?» Нарешті втрутився у діло, обливаючись сльозами радості короб, бо отримав листи від дружини Клави і першокласниці доньки Каті. «Зараз же погасіть вогонь!» «А що я казав?» – вигукнув Юхан, хоч хвилин п'ять тому говорив навпаки. «Таких генералів, як Петро Петрович» таких командуючих фронтами, як наш маршал Говоров, пошукати. А як гукнув льотчик, мов той архангел Гавриїл, Розкажу, мамі таки не повірить, що і таке буває. Святий голос із неба. А ви, а ти, галко, кажеш, що немає Бога на світі. під дамокловим мечем. Ух! Рвонуло могутньо і відлунулося у долені Нового дня, яким стало перше березня 1945 року. Вибух гранати лимонки, під час якого загинув тяжко поранений Петі Тарас, Потряс до глибини душі не лише Тарасових друзів, парашутистів і партизанів-латишів. Луна від вибуху одізвалась і у свідомості солдатів батальйону майора Толчині, який тепер з наказу командування виконував каральні функції проти розвідзагону. загону. Несподіваним відлунням вибуху зненацька тиша. Партизани не стріляли, Бережучі патрони, а німецькі солдати, на очах яких загинув російський парашутист, були ошелешені таким зухвалим чинком пораненого розвідника, що не пожалів себе, коли була якась надія на життя. З почували себе солдати, і у фрейтерові Юргену Цільте здавалося, що в загиблому росіянині він опізнав одного з тих парашутистів – які жовтневого дня минулого року увірвались на хутір старого жогата, полонили шістьох солдатів майора Толчині і, напоївши їх горілкою, відпустили свої жертви, одібравши зброю, документи і навіть зрізавши погони і гудзики зі штанів. З тої операції сміявся увесь фронт. Сам же майор не повірив, що таке могло статись і посадив трьох на галпт вахту. Троє взагалі дезертирували з армії після тої молодьби на хуторі старого Жогата. Звичайно, можлива і помилка. Юрген тільки був тоді дуже на підпитку. Але вродливе обличчя Білявого, якого червонім бандити називали Юханом, який сломіць напував Юргена, а на закуску давав солоний огірок, Єфрейтор запам'ятав,